وسلم تسليماً كثيراً أزاهنا الله جب رشانه دانسي مسرواة السلامة بصنق الله و بصنق صلى الله عليه وسلم تبقي <تصفيق> نزان تكويني سبيل ويوچا يوچا اسمو بوچيري سكرتكين كومنتار ودانسي مسجد تعليم كراتكين كومنتار نديرو بلوغ المرأة ودحافظ ابن حجر رحمة الله عليه سبزيراً دا سيبربرج لوريب حجر بوچير اسمس جد تعليم سا Hoć jesmo sa poglavljem Hajj, znači pret skočili smo. Kao da je nejasno, nejasno poglavlja početka, inshallah itako zauzimši poglavlje Hajj, ubrat ćemo se vratiti na na, na početak. E, uh, liči da sam pročitalo koliko mislim negdje oko 7 7 hadisa. Sljedeći hadis odnosno hadis oko od koji smo došli jeste poglavlje o, o hukm ul Hajj ili znači propis Hajj za osobu koja ne može, koja ne može da obavi da obavi Euh, svojim, svojim tijelom. Znači kao što ćete, kao što ćete biti. Inače, znači, saki jadij ispočitamo i onda ukratko damo komentar na njegu. Prenosi se od njega uh, obavljanje hađa za drugog. Prenosi se od njega Ibn Abbas radijallahu anhumade rekao Fadl ibn Al abbas je jahao iza Allahov poslanika sallallahu alaihi wasallame pa je došla žena iz Khathame pa je al-Fadl gleda u nju ona je gledala u njega. A, a vjerovijesnik je oprtao Fadlovo lice na drugu stranu. Rekla je, o Allahu poslaniće, Allahu propisao hađu je zatikao mog oca kada je bio u dubokoj starosti. Ne može se držati na jahalci. Hoću li obaviti hađ za njega? Rekao je da. Ovo je bilo na oproslovom hađu. Mutefakun aleyh, a verzija je Bukhari. znači, ovo je prvi hadis koji je spomenuo pisac, koji je vezan za što mi kažemo za haџ bedel ili za badaluk odnosno za obavljanje haџ za drugog. I poslije toga čita se na sam Allahu taala sune, spomenti još još nekoliko još nekoliko hadisa. Dakle znači, osnova je kada so obavlja haџ, znači kada govorimo sve so propise da to znači da čovjek obavlja haџ za koga? Obavlja haџ za sebe. Ili za nekog. Međutim šerijat je dozvolio, znači tekstovi i da kažem preciznije sunneta, ono što je došlo u sunnetu Allahovu Rasoola sallallahu alaihi wa sallam jeste dozvoljenost obavljanja Hadža za drugog. Dozvoljenost obavljanja Hadža za drugog. I odmah vam kažem, da vam skrenim pažnju, znači kada su pitanju propisi obavljanja hajđa za drugog, znači da je to jedno posebno i zasebno po obavi. I da je dosta, dosta pitanja vezano za ovu stvar. To je obavljanje hajđa za koga? Obavljanje hađa za drugog. Dobro. Znači, e, šta ovdje tako da kažem, hoće da se kaže. Znači, obavljanje hađa za drugog može biti da obavljaš hađ za čovjeka koji je živ ili da obavljaš hađ za čovjeka koji je, je mrtv. Znači, da li dozvodno obaviti hadž za živog? Dozvodno. Međutim, za kojeg živog? Znači, za živog koji je bolestan ili namočan. Znači, koji je bolestan i nemoćan, znači, bolešću ili nemoćo, e, znači, e, bole, bolešću, je se ne nada pozdravljenju. Jel u red? Znači, slično poglavlju po koji smo imali u postu, znači, kada će muslima nahraniti, znači, kada se nahran si romah umjesto čovjekovog posta, znači, kada je čovjek bolestan, kojom bolešću? Kada se ne nada pozdravljenju. Dobro. Znači, da si se, naprijedno, čovjek sa ušao u godine, znači, da li Obaviti hađ za njega, dozvodno je obaviti hađ za njega. Ovdje s druge strane, znači šta znači? Znači da čovjek, musliman, kada se kod njega nađe mogućnost da obavi hađ, u smislu, znači ima sredstva, znači o kojima smo govorili. O tome ćemo kako bude opet govoriti. Znači, ima mogućnost da obavi, da obavi hađ. Međutim, desi se da ga određeni razlog spričava, Na primjer koji razlog, znači može se desiti. Načemu hoće samo spomijenim primjere, jer postoji dosta primjera. Načemu da čovjek ima mogućnost da dole nađu u smislu ima i metak. Međutim čovjek je star. Načemu čovjek je star u smislu ne može da izdrži, ne može da izdrži put. Ješ jednog ponavljam. Načemu čovjek je živ ima imetak, sve su se stvari našle kod njega, osim jedne stvari a to je što ne može, znači što nije zdrav, što ne može da izdrži. U tom slučaju jer taj čovjek obavezno dobije hač. Hađ je njemu obavezan, obratite pažu, hađ je njemu obavezan. Nije obavezan da ode na hađ, međutim hađ mu je obavezan. Šta znači da mu je hađ obavezan? Znači u tom momentu je obavezan znači, da dadne da neko obavi hađ za njega, da dadne da obavi neko hađ za njega. Ili, znači s druge strane, znači, ako nema u tom momentu nikoga, znači, da ostavi vas i da se poslije njegove smrti obavi hađ za njega. Naći to mu je šta obaveza. I rama kaže kada ostavi vasiyet, znači jednim dijelom je spala obaveza, sa njega, na znači, što ostaje drugi dio, znači da se obavi, da se obavi hadž. Međutim, znači musliman mora, znači koliko ima imetka da obavi hadž. Međutim, deso se na primjer, ne može radi radi zdravlja. Znači mora da ostavi vasiyet da se taj šta, da se hadž obavi, da se obavi hadž. Uglavno da kažemo, ovdje sad govorimo o životu. Znači desi se šta, znači čovjek na primjer bolesan, Naci čovjek invalid u kolici. Ili mlađi. Ili desi se na primjer Čejsar. Naci deda 70, 75 godina. Međutim tako mu zdrav da ne, da ne može da ide. Međutim mašallah Allah mu dao u tom momentu imetak. Naci on će, znači šta? Naci za svog život, a može li za njegov života? može. Naci i to je ono na što puči je, na što puči ovaj, na što puči ovaj, na što puči ovaj, ovaj hadis. Dobro. Naci obavljanje hadža, znači kao saniko može da bude za život. S druge strane, hać biva za koga takođe za umrlok. Znači, možemo li se obaviti hać za umrlok? Može. E, dobro. E sad ubratite pažnju, da rezimiram. Ma da kažemo opet, kad budemo, inša Allah, radili tohfetul muruk, dijelo, znači, uzet ćemo možda preciznije ve, ove pro, pro, propise. Sada smo, slučujo se, držimo za hadis. Odnosno, propise koji su za hadis. Čovjek koji umro, možemo da podijelimo njegovu stanju, na, tako da kažemo, na dvije vrste. Prvo da je umro, a da je bio sirama. Da znači nije bio obavezan, nije bio obavezan obaviti hadž. Da pa kako ja propis obavljanje hadža za njega? Iraka isu da za njega obaviti hadž. Nije. Međutim, po pravu. Da znači da obavi neko od njegovi nasnika, od njegove djece, od unučadi, znači smatra se dobročinstvo. Znači smatra se šta? Dobročinstvo. Međutim, ako je čovjek umro, znači nije bio obavezan obaviti hadž, znači u tom slučaju smo jel se obaveza obaviti hadž za njega nije. Međutim, ako čovjek umre, a bio je obavezan obaviti hađu, šta u tom slučaju? Čovjek je bio bogat i umro. Znači u tom slučaju što radim, a nije obavio hađu. Obaveza naslika nikada obaveza. Jer obaveza naslika naslika ne odde naha za njega, naslika naslika naslika nije obaveza. Međutim, obavezno je da iz njegove imovine izvadimo troškove hađa veliki broj Lemeni kaže prije raspodijeli. Zašto? Zato što se to smatra... Dugo. dugo. Znači, koju, šta uzimamo kad umre čovjek, da se sad vrati malo da pomijem. Kad umre čovjek, znači prije na što počnemo dijeliti metak, kažemo sinu toliko, čerki toliko, ženi toliko, šta smo obavezni u raditi prije toga? Imamo troškove u kopu, tako? Imamo dug. dug. Imamo vasijek, vasijek. dobro. Većina Lemeni kaže Ako je li obavezan obaviti hađ, hađ je dug. Znači isto kao kefareti, jer dugovi mogu biti, ako se sjećate spomenujemo, ali nismo možda naši roko govorili, dugovi mogu biti prema robovima i dugovi prema Allah. Dobro, šta su dugovi prema robovima? Znači, osto dužan stomanak da je moraju. Jel uredno? To mora, da se izvadi zemovine prija, nego što šta? Što se zemovina raspodijeli. Dobro, koji su dugovi prema Allah? Znači, osto dužan kefaret, naprimer, osto dužan kefare za zakletvu Na Naprimer, da nahrani toliko i toliko siromaha? aha, ha? znači to vadimo iz njegove imovinja šta, nahrani osiroma. Od toga je, da skratimo, od toga je dug znači, koji se zove Hajj. Znači, več, veliki broj Leme kaže da će se ta, znači, troškovi Hajja uzeti odakle iz osnove i metra. Dok kod imame Abu će se uzeti iz trećine, odnos, uzeti će se iz one trećine, iz vasijata. Dobro, nisi, o to mećemo, o mećemo baš kako Znači, ako je čovjek bio dužan obaviti hajđu, a nije, nije obavio hajđu, šta? Šta u tom slučaju? Znači, vadimo iz njegove imovine prije raspodijer i za njega se obavi, obavi hajđu. Jer u redu. Ako obavi neko, osnovom troškom hamdla, znači još bolje. Međutim, da je neko od nasljenika dužan, nije dužan. Međutim, dužno je da se šta? Iz imovine? Da se iz imovine izvadi, znači je hadža i da se kaže, na primjer, ha, ti ćeš obaviti hajđu, ba dolog obavit obavit ćeš hađ za njega, jelo li? Mada postoji dosta propisa, oto detalnije, ćemo detaljnije govoriti kasnije. Dobro, ovaj hadis ukazuje našto? Znači, reksmo hađ za živog i hađ za umrlog. Jer reksmo hađ za umrlog kada, znači kada je bio siromaša nijemu bio obavizan hađ, nije obavizno obaviti hađ za njega, međutim ako je bio obavizan dobavi obavio hađ, znači uzet ćemo uz et ćemo iz znači nego mi ostao štinaje zato da se obaviti obaviti hađ. Međutim ovaj hadis koji odi spomenu Hafiz ibn Hader ukazuje na što? Nači ukazuje na dozvoljenu as-hacca za živog. Zato što ovdje znači kadim se kaže da je došla žena i da rekla Allahov poslanici inna faridata Allahu ala ibadi fil hac adrakat abi shaykhan kabiran la yathbutu ala rahila afa hajju anhu. Nači da je došla žena i rekla da je obaveza odnosno došao je propis obaveza hadža moj otac je bio džii znači to je značenje hadisa međutim bio je starac znači šejh znači šta u arapskom jeziku znači starac i zato u slučaju na osoba z ovaj šejhom iz respekta u smislu znači da je u znanju i u mudrosti poput osobe koja je koja je, e, koja je stara međutim osnovi, znači u osnovi na arapskom jeziku šejh znači osoba šta osoba koja je stara kao što kaže pisac Če se zamtani šejha, ne ste bi šejh, in nam šejh men je dub dubiba. Znati sta razional koji koji ide. Dobro. Šejh onaj koji koji polakvide. Pa rek obaveza hadža za teko moguća, abio esta. Šejh. Abio esta, no če došla obaveza hadža, otas mi bio stara. Se la ybutu ala Ne može da izrgi, znači da ide. I ljudi znači razlikuju se, znači može bit da je čovjek imao 60 70 godina, a juti može da izađe. Međuti iz druge strane neko ne može. I to je isto tako, znači majete ljudi, ja znam, kad se mi što kad se kad se baje jedan stari, ona, ono, i to je problem što ljudi kad na sa taj da je samo stari čovjek obavez za čovjek kad uđe u gradno obavez da ode na haџ. Naći bilo su dobro ideja da nam se malo smiri oprosti. Al'a on, on je živ sada. Da znači, čovjek da, da se taj tako, da kako kaže izvinite, ne može da ne kontrola se nužda. Znači desno toliko ku budeš na putu, a autobus, znači čovjek obavi nuždu malu. Znači, ne na može, može da kontroluče. Međutim, djeca su došle obavacljaga, njegova je želja bila i, i poslali ga. Znači, luce tu razliku može biti u tih godinama da može. Uglavnom, znači, ako se desi da čovjek da ne može da izdrži, onda u tom slučaju a, se obavlja hađ za njega. Dobro, da se vrati. Kaže, obavlja za za tih rama, otca koji je bio godinama, lajif puto ala rahile, ne može da izdrži putovanje. A fa ahudju anhu, kare kaže da li čobavi taj hadž zaniga kao poslanicu sallallahu alejhi ve šta? Da. Vozalika fi hadžati el weda. To je bilo na oprosnom, to je bilo na oprosnom, to je bilo na oprosnom, oprosnom hadžu. Dobro, iz ovog hadisa posleješ pouka i poruka. Anđeli da kažem da nalazim puno u rezil, anđeli rovo jedan kratki komentar, znači da džumhur ulame dozvoljava hadž za drugog. Na jedinu onda postoji rivajeta kod imama Malika. Dak, znači da nije dozvoljen hadž za drugog. Znači, mi pojašnjavaju, kažu da može, ako je na fila, da ne može da, da kažemo farz. Kažu može u ovom slučaju, ne može u ovom slučaju. Međutim, da znate, znači, kod Malikija, da postoji tu ugovor kada je u pitanju obavljanja hađa za drugog. Međutim, u ovom hadisu, znači, postoji još drugi dokaza, a to je da je Fadl ibn Abbas. Fadl ibn Abbas je bio ko, ashab Amidjić, poslanike, sallallahu, alihimu sallam. Da bio iza poslanika sallallahu alayhi ve sellem. A će sabij iza poslanika nehalici, znači poslanik alayhi salatu ve selam jeho, a on je bio iza poslanika sallallahu alayhi ve sellem na Jahad. Natrijus pima Ja hali na Jahalici عليه poslanika alejsallatu wasallam pa se spomenu da je bilo više od 40 ashaba koji su ja hali znači koji su bile na Jahalici i zaleđeo poslanika sallallahu alejhi i zaleđeo husneka sallallahu alejhi veslem kada je pođošla žena iz preme na khattham pa je kada je fadl gledao onu a kada ona gledala u fatla pa kada je poslanik sallallahu Znači, na što ukazuje ovaj hadis? Ukazuje znači, na ono što je došlo u Koran, i što je došlo na tu drugim dokazima, to je obaveznost obaranja, obaveznost obaranja pogleda. Znači, obaveznost obaranja, e, obaveznost obaranja pogleda. E, jedan broj me mi je spomenuo, znači, informacije radi da znate, znači da u ovom hadisu dokaz da žena, nije, da žena nije obavezna da pokriva svoje lice. Znači, zašto? Zato što je on gledao u žanu, međutim, ne kaže se da je žena bilo otkrivena u lica, Pa je posljednik Anihi Salat Veslam odvraćao, znači njegov pogled. Znači da znate da jedan broj Leme je spomenuo da ovdje je dokaz da žena nije obavezna da pokrije, pokrije svoje lice. Međutim ovdje ne postoji dokaz da je ova žena bila otkrivena u lice, nego čak što više čovjek ponekad može gledati, znači također ženu koja je pokrivena u lice. Znači može gledati znači, njenu konstrukciju, njeno tijelo, znači i... Ako i takođe ako tu gleda se strahom, znači takođe strah žnijega da šta da obori, da obori, da obori Tako da nije dokaz za Muhamadisu da je ta, znači da ova žena bila šta, da ova žena bila od da ova žena bila od krivnog, da ova žena bila od krivnog lica. Dobro, sledeći hadis takođe govori slično. Open hadis od Ibn Abbas. Um si sudengara radijallahu anhu da je jedna žena iz Duhajne došla vjerovjesnik sallallahu alejhi ve selleme i rekla Moja se majka davetovala da će obaviti hadž, a nije obavila hadž do svej smrti. Da li ću obaviti hadž za nju? rekao je. Da. Šta misliš da je tvojoj majci ostao nevraćen dug, bil ga vratila. Allahu vraćajte dugove, Allah je najpreči da se prema njemu izvrši obaveze. Prenosi i Buhari. Dobro, znači ovaj hadis također Buhari, od ibn Abbas, radijallahu anhu, da je došla žena iz plemena iz iz plemena Juhayna, i da je rekao poslaniku عليه الصلاة والسلام šta? Moja majka se zavila to. Znači, mi smo bili govorili također, kada smo komentarisali, znači šta znači zavijet. Znači, rek smo da ovdjema, e, kada govori o osnovi, osnovi zavijeta, kaže da je zavijet šta? Znači, jel pohvalan. Znači, kaže da osnovi zavijet pokuđen. Jel redu? Međutim, ispunjavanje tog zavijeta, to je druga stvar. Znači, da ispuni zavijet, obavizan se. Međutim, da se čovjek zavijetuje, Allahu, to je pokuđeno. Znači, zavetovat se može na više načina. Na primjer, da dođe čovjek i kaže radi Allaha ću postiti svaki ponedljak i četvrtak. Ili Allah radi ću postiti davu do posta. Jel uredno? Znači, on se sati zavetovati. Znači, postala mu je obaveza da šta? Da posti ponedljak i četvrtak, da posti davu do tako itd. Ili s druge strane da kaže, da čovjek kaže, ako ozdravim, klanjat ću toliko i toliko. I desi se da ozdravim, Obaveza vam postaje da klanja toliko i toliko. Dobro. Zašto je ovo pokuđeno da ovako čovjek uradi? Zato što ti obavezuješ sebe sa nečim što te Allah Đelšanu ne obavezu. Znači stavljaš nešto sebi u obavezu što ne znaš da li možeš da izdržiš. I ne znaš da li možeš to da podneseš. Znači od Allahovi je milost i da te Allah to ne obavezu. Učunio ti je pohvalim, Hoćeš da posti i ponedljav će ti raham da posti. Međutim, obratite pažnju, kada čovjek sebi zavituje, kaže ulama, Nikako ne može izaći iz tog zavita. Osim da se desi da dođe neki uzet, da dođe neko opravdanje, na primjer da će se čovjek razvoli, pa da ne može da posti. Mađutim, dok je god zdrav, živi zdrav, znači obavezno se drži tog zavita i nema nikakve šanse da iza, izađe, ješ čega da izađe iz tog zavita. I zato je taj zavet šta? Pokutja. Znači dođe čovjek zavituje se da će ide Allah haradi peške na hadž. Jer mu obavezno dođe peške na Nije, ali je sebe obavezao. I zato je to pokuđeno, znači pokuzim da se ču. Dobro. Međutim, ne znači. Sad, ako se desi da čovjek to učini, obavezan taj zavit da šta? Ispuni. Znači, ako bi se desilo da se čovjek zavituje, obavezan je da taj da taj zavit ispuni. Znači, to mu je opet posto dvije. Ovdje došla žena i rekla, došla žena i rekla šta? Majka se moje zavitovala, da će obaviti hać, međutim, nije obavila hać, hoće obaviti hać za nju. Znači, šta je poslanih, sallallahu a sallam, rekao? Znači, obav je hađ, obav je hađ za nju. Dobro. E, u slučaju da se desi, znači, kao prijetun, no? znači, da se čoji zavitovo da obav je hađ. i umre. I nema imetka. Znači, ako ima imetka, iz njegovog imetka ćemo šta? Ako se čoji zavitovo, brate, početno, da obav Znači, zavitovo se da obavije hađu. Ja hađu mu postoje obavezan. Jel uredno? I ostavi metak. Znači, je li re... obaveza neko da... za njeg obavije hađu? Da je hađu? Da obavije hađu ne. Znači, obaveza da se iz njegovih metka uzme. Dobro, međutim, u slučaju da se zavitovo, znači, postoje mu dug, međutim, nije ostavio metka. Znači, jesu li obavezni njegovi naslednici da taj dug vrate, Jesmo obavezni da vratite. Yes, yes, yes. Dobro, što znači ako ne vrate? Da su šta? Griješa, Dobro, da su grešni. Ako su grešni, znači da će biti kažnjeni ako, ako ne ako ne ispunite obavezu. Mm. Da brkao sve zajmaniho. Nijovo ne ispunjavanje, sad ne kaže što se neko drugi zato. Bogof odi sa Dobro. Da znači gledajte. Ko čemu govorom? La me. Da znači ni obaveza ako čovjek nema i imetka Nije obaveza da njegovi nasljednici znači, to nadoknade, nego je pohvalno. Znači, kod Jumhurulame je, je pohvalno. Jedino kod Zahirija, jedino Zahirija kažu da je obavezan. Međutim, kod Jumhurulame, znači nije čovjek obavezan, ukoliko čovjek nema imjetu. Međutim, da njegovi nasljednici obave za njega hađ ili da uplate za njega hađ, to je pohvalno. Međutim, da je obavezno, da je obavezno, nije. Da je obavezno, nije. Da također ovaj hadis znači ovo smo stvar ukazar znači kada je u pitanju e, kada u pitanju zavet kao zavet u osnovi također od, od stvari koji spominju islamski učiteljka jeste znači da je ovaj hadis osnova osnova znači, da, os, da, da, da ovaj da da ova sar ima osnovu šerijata a to je nešto što se zove kijas. to je nešto što se zove kijas. a to je analogija to je zato što Allahu poslaniku sallallahu alayhi ve sellem Znači, poredio dug prema stvorenjima, odnosno dug s Allahom, sa dugom prema stvorenjima. Tako što je rekao, kad bi tvoja majka bila dužna, rekao me, da li bi za nju vratila taj dug? Pa kaže bi, međutim, opet hadis ne ukazuje na obaveznost vraćanja, nego na dozvoljenost ostavi. Znači isto je tako, ako ima dug prema Allahom, da li ćeš ga vratiti, pa je poslanih, alihi salatu wasalam, rekao, pa wa rekao da ga vrati. Međutim, da hadis kao hadis ukazuje na obaveznost, ukazuje na obaveznost. Zašto? Radi drugi dokaza. Oti dokaz što smo znači bili spomenuli, je znači a kon to naučeni znači glešnicu. Znači zašto da budu ukaženi za nešto što je uradio, znači neko zašto što za nešto što je uradio neko drugi od. Ova ova Ovaj hadis je ta konjer dokaz e eh, je domiseli. Naravno kod njega broju čijanka to će do pitanje hadis će dokaz. A to je znači brate baš znači u hadisu koji je prethodio Znači je bio hadis od Fadl ibn Abbas. Znači je došlo da je žena rekla Allaho poslaniče obaveza hađa je zatekla mu u gotca. star ne može. Da li će obaviti za njega hađ? Pa je poslanička Anih s.a.v. rekao nekošta Obavi. Je ja tako? Ovdje je došla žena i rekla moje majka se zavitovala da će obaviti hađ? Pa hoće li obaviti? Pa je poslanička Anih s.a.v. rekao obavi. Ovaj hadis zašto može biti dokaz? Ovaj hadis je dokaz, jednom broju li a to će doći kasnije, da onaj koji obavlja hađ za nekoga, da nije dokaz da je obavio za sebe. Jel uredno? Badaće, znači ispravno da mora da obavi za sebe. Međutim, kod Hanifija i Malikija, znači ako čovjek obavio hađ za nekoga, doće kasnije ustaviti da kažemo. Znači, uh, spomenuli smo oveć nekao pitanje, kada je pitanje obavljanja hađ za, za drugog. Znači, može biti živ, može biti mrtv. Dobro. uslov je da taj koji obavlja hađ, da bude šta? Da je obavio hađ. je da je obavio hađ. Dobro. Što se desi da taj koji obavlja hađ, ne obavio hađ? Znači, ispravno je mišljenje koje kaže da je u uslov, da je taj obavio hađ. Ako bi se desilo da taj obavlja hađ, da ta hađ biva za njega, a ne za onoga za koga je, da kažemo, što kažemo danas uz obedelu. Znači, na primjer, dođe čovjek i hoće da Albin obavi hađ za njegovog babu. Jel'o red? Znači, je Albin je obavio hađ za sebe? Nis. Znači, može li obavio hađ za njegovog babu? Ne može. Hoćete dođe i mi kaže, mene, už obavite mi za za Ha? Hoćeš mojbavit hađ za babu? Hoću. Jeste yes, obavio hađ za sebe? Jesi. Jesi, dobro. dobro, sad je na opitanje. Dođu im čovjek odavde i kaže, mi obavi hađ za moj babu, a mi ima u Medinu. Može iz Medine obaviti hađ za njegovu babu koji je bio živio u Bosiru? Ha? Možda. Mi siguran da može? Dobro. je ne dozvoljava. Kažu da se beder gora obaviti, tako kinu okay. od mjesta gdje taj živi. Mada veliki broj nemoj odabire da to nije usno. Međutim, da ne fiča kod nam, velije usno da od mjesta. Dobro, ne znam, o tome ćemo govoriti. Međutim, što se desi, dođe Albin sad i kaže, hoću obaviti čas za popavu. I dođe, uplati, razumiješ, Albin pop, hop hop, hop a vi on, Albin tam lihra, razumiješ, da za sebe. Kak je propisa u tom slučaju? Dođe na kasni Albin kaže da nešto iskreno kaže meni se išla na hađ, ja nisam obavio hađ, međutim šta, volio da odijem na hađ, ali za sebi nisam obavio hađ. Za koga je taj hađ bio? Za Albin. Za Albin. Za ja šta sad čo kaže, postane, a gdje je moj? Gdje je moj? Vrati, pare. Znači vrati paš dvije stvari zapadne. Znači taj hađ bio za onoga, koga, koga je šta? Koga je obavio. I druga stvar obavezani da pare, da pare bara. Da troško je hadđa onome od koga je od koga je uzo. Načovam miše in isspe to miše šaaf jak beija. ne razimam to to je miše isprava. Ha kažu yok. Ha kažu možam bi da ode, u ustvari da kaže. Ako b bijal bi odčo i obavio hadđi be daluk,bili bi hadđbio ispravan za umrlog, a ne fije kažu isprava. A kažu ispravi. Zašto? Šta je dokz ko Hanfija. Či dokazava je hadisu, občan tostov je hadisu. Oni kažu ovim hadisman nije došlo, da je poslanik alihissalatu wassalam rekao šta? Poslanik alihissalatu wassalam pito, da je sobav je soba hajj, je sobav je la hajj, je dozvolio. I kažu ta občanitos ukaziva nešto, ne dozvoljeno. S tem što hanefi je kažu, znači šta kažu? Znači da je mekruh, znači onome koji daje, koji daje, znači u smislu, Naci ja dajem albinu za nekog muq dobe hadzamine to mekru, međutim kažu mekru tenziha. A ona koja obavlja na primjer za Arabije na bi to albinu mekru taharima. Naci čin koji, međutim validan je hadž za takog za, za Umru. Naci brate paš nekako nefie kaže ispravno bi bilo, međutim to što je učinija je mekru taharima, to jest skoro haram. Zašto nefie lako kaže zato što spaje dokaze. Hadis koji će doći hadis Shubrume, a znači, čurama se kone garazišla, ha, kao što će doći. Međutim, oni kažu, u sjoj, uopćen to ukazuje da šta? Znači to je duzom, zašto? Zato što poslanih sallallahu alaihi wa sallam nije šta? Nije pito. Tako da znate, znači da ovi hadisi su šta? Znači da ukazne onima koji nauslovljavaju da čovjek obavi hadž za sebe, kada obavlja hajđ za drugog. Prna si srednjela radi Allahu anhu da je rekao Allahu poslanih sallallahu alaihi wa sallam Koji god dječak obavi hajjjj, potom postane puneljetan, obavezan je da obavi drugi hajjj. I koji god rob obavi hajjj, potom se slobodi obavezan je obaviti drugi hajjj. Pranosi ga Ibn Abi Šejbe i Bejheki za pouznanim pranosiocima, ali se sporio oko ok toga da je marfu a mahfuz da im mevkuf. Dobro, što to sad znači? Ha, znači, ovdje je Hafiz Ibn Hađac pomijenio hadis od Ibn Abbas. Da Ibn Abbas rekao u poslanih srbama je kazao, Koji god ti dječaj tako da. Da čovjek kačiješ ovaj hadis, znači šta odmačeš pomisli, šta vidi? Koje rekovi do hadis hadisa, neko posanika alejhi salatu slem. Sa. To jest da je hadis marfu. Da će eks muči što znači marfu što znači maukuf. Marfu znači ono što sa. znači je rekao posanika alejhi salatu slem. Maukuf znači što je rekao ashab. Da može se nekada se desi da određen hadis u smislu riječ, reč, rečenica da neko prenese da je to rekao poslanik, a da neko to pripiše ashabu jelo red. Nekad mogu da se raziđu. Naci jel to rekao posanik ili je to rekao to rekao Ashad. Dobro. U slučaju, oko više izreke znači postoji da kažem, znači postoji razina žene da li je, znači da li je ovo rekao Ibn Abbas ili je ovo rekao Posanik sallallahu alayhi ve sellem. Hafiz Ibn Hajar kaže wal mahfuz, "Innahu mawquf." Znači pravilnije je da je to šta? da je to mankuf. Da je ovod reči Ibn Abbas'a radiyallaha tal-anju. Dobra, šta znači izraz mahfuz? Mahfuz ima hadis, nema nešto. Uglavnom, ovo, koho što sam rekao, znači koristirati. Znači, radi opšte našaj na obrazbi. Znači, postoje vrsta hadisa koja se zove šas. Postoje dosta vrsta slabeh hadisa. Postoje hadis se zove šas. Šta znači hadis je šas? Znači, kada ima ravije znači, Na Naprimjer, ovo može da se desi. Ovo mi ja sad gledam, ja vam pojednostav. Znači, jedan broj ravija prenosi to kao riječi Ibn Abbasan. Jedan broj ravija prenosi to riječi kao poslanika. Znači, ravija se razlišla. Jedni prenose kao riječ poslanika, drugi kao Ibn Abbasan. Znači, Međutim, vidi da ovo. Jedni i drugi su povjerljivi. Jedni i drugi su povjerljivi. Znači šta sada gledamo? Gledamo koji je šta? Povjirliviji od njih. Znači koji je od njih šta? Povjirliviji kao ravija. Znači postoje ravije so koji su vjerodostojni, među koji su vrh, plafon. Na primjer, Soba, Sofijan <coughs> i tako dalje. Znači, ko dođe suprotno njima, znači ovdje će ga prevagnuti. Jel ured, znači kod ulame i te povjirlive ravije imaju koji su so ječ. Dobro. Oni koji su jači, znači jedni i drugi su, ovo, jedni i drugi su jaki povjerljiv. Međutim, oni koji su jači povjerljivi povjerljiviji, kao ravije, poznatiji, oni su to, na primjer, prenijeli da je to riječi na bas. A oni koji su malo manji od njih, oni su prenijeli da su to riječi poslaniga. Kako nazivamo ovo što su prenijeli koji su slabi Kako ga nazivamo? Nazivamo ga šasn. A ono što su prenijeli ovi, kako nazivamo? Mahvud. Znači, to je izraz da znate. Znači, da znate da se nekada može, da nekada može neki hadis, znači, biti, jel da redu, da može ulama za njega reći da je slab, iako šta, u njegovom lancu su sve vjerodostojni prenosilici. Zašto? Zato što su prenijeli drugi, a suprotno je značenju toga, oni koji su šta? Povjeljivi ili jači. Znači, tako da znate te, da znate te izraz. Dobro, u svakom slučaju ovaj hadis, ovome smo već prijateljno bili govorili, znači ovaj hadis ukaziva našto. Bili smo govorili o tome, znači, o hađu djeteta. Jel u znači, isto tako ta korba, znači, znači da bi hađ bi obavezno, <coughs> čovjek mora da bude mu kellan, da bude aqir, da, da bude razuman, da bude punoljetan, da bude slobodan. Dobro, pa smo rekli, na primer, je li djeta obavezno dobavio hađu? Nije. Znači obavezna osoba koja šta puno djela. Međutim, ako bi se desilo, hoće djete da bavi hađu ili hoće babu da ga povede na hađu. Da li može to djete obaviti hađu? Može. I hadijs koji je prijatko dio, znači bio hadijs kog muslimu, da je žena podigla djete i rekla, Allah uposlanji će da Allah ima hađu, pa je poslanjih rekao da, uoleki ađer. I ti imaš nagradu, ti imaš nagradu za to. Dobro. Međutim, ono što bavi djete, naprimjer gdje si sad d Znači, i obavih ga ispravlja. Znači, Ulema spominje, znači, kada govori o propisu o tome da djete obavlja hađ. Znači, poslije sad dosta propisa koja je svijezana za djete da, kad obavlja hađ. To smo nešto toga rekli. Znači, djete, kada u pitanju fik pravo, znači, ona osoba znači koja nije punoljetna, koja nije baljokna, dijeli se uglavnom med dvije vrste, dva perioda. Jedan je mumijiz i drugi je koji nije mumijiz. Mumijiz znači ona osoba koja razlikuje. Znači, djete koje nije mu meiz, pravom kaže od prilike, to je djete do sedme godine. Ono da kažemo, nije baš samostalno. Međutim, djete od sedme godine i tako dalje, znači, dosta radnji, može rad sam, kad mu kažeš, u ratu, tako, buci, hram, ovo, ovako, ovo. Znači, djete razlikuje stvari, zna da i, da i čunje. To je od prilike, znači, dobi kod islamskoj čunjaka, kada je u pitanju koje, koje je malodim. Dobro. U lama spominjeni isto hadža hađa, znači, da dijeti obavlja hač koji nije mumijiz. Naprimer dijeti od 5 godina, čovjek povede dijeti od pet godina. I što ne može Da mu kari za nije ti hač, ono ne znaje što znači da za nije ti hač. Da mu kari što ono to ne zna. Međutim, uglavnom ulema kaže njegov staratelj ili onaj koji obavlja hač za njega, sve za njega rad pa čak i nije. Jel u redu. I je koji obavlja hač ima činagradu. Imaće nagrad za to. Međutim, sada je baška dijete koja je iznad 7 godina. Znači to više, manje više dijete se može da čini. Znači rekli jaš mu sad zamijeti, za da zamijeti, zna Ugo, zna Abdest, zna i tako dalje. Znači to su, propisi, to su znači, propisi koji su vezani. I kao što sam rekao, da sa se stvari koje su vezani za hađ deta, kao, kao što na primjer pitanje, mislim da ga nismo spomenuli, da li dijete kad obučaju hrame, da li je obavezno da, da završi hađu? Da to je taj Hadji Bader, ko isme ona za vršti. Na znači, što mi kažemo, automećemo god. Nač koji kada putniš moraš ga izvršiš. Jelored. Naći šta hoće se desi? znači dijete obučeni ram. Međutim, s taralima poteškočije sa njim znači oko njegovih ram. Naći dobro, dijete ako izađe iz ihrama penu što bi bio hađji. I obavezno što da su radi za njega. Uglavnom, naći rezeme, kod ima me buhalin fen i obavezno što. I to što bi se onda bi rešio Znači, dijete ko izađe iz Hralma, znači, nije obavezno ništa, znači, nikakva nadoknada da se za to uradi. Međutim, ono što nam je ovdje sada bitno vam požel, jeste, znači, da hađ ta je šta? Valida. Međutim, to dijete kada postane punoljetno, ono biva obavezno pije da obavi, da obave hađ koje fars. Znači, ko džum hurulami reksimo čak, znači, jedan broj nemoj spomnije koncenzus, bada znate da se prenosio celefa, Naci koji su koji su mislili drugačije. Međutim znači ono što je džumhurul memišti, mišljenje i što je jedan prvog do me spomenuo da je konsenzus, a to je da šta? Znači da dijete, znači kada postane ponuđo, pa kada obavloneza putak oko Hadž, znači mora ponovo, mora ponovo da obavi, da obavi Hadž. Donc si Sidgega radijallahu anhu, čuo sa Malahovu, sa neka sallallahu alejhi vesalam kako drži hutbu i govori neka se naosamlja ne čovjek sa ženom, osima ako je sa njom I neka žena ne putuje osim sa mahramom. Pa je Ustao jedan čovjek je rekao, o Allahu poslaniče, moja je supruga krenula na hađ, a ja sam prijavljen za tu i tu bitku. Rekao je poslanik, idi i obavi hađ sa svojom suprugom. Mutafakun alaih, a ovo je muslimova verzija. Dobro. Znači, hadisu opet Buhari muslimu od Ibn Abbas radijallahu ta'la'adhu, ukratko, ovaj hadisu kazuje našto, znači da žena, da bi obavila hađ, mora da ima šta? Mora da ima mahrama. Dobro. Znači, ko je mahram, il muž mahram jovi? Jesu. Jesu. Muž mahram žene? Jesu. Muži nije mahram žene? Muži nije mahram. Muži muž. Muži muž. Znači, muž jako je razviđa znači, nije mahram. Mahram nikada nemože prestatno bude mahram. Gledali jednu, yeah. oj, svar, znači jedna, tak jažmo, greška. Nije, znači, uznačenje za to, što, znači, tudi, spravno razmihujem. Međutim, znači, muž nije mahram. Znači, muž nije mahram. Mahrem je ona osoba sa kojom je ženi zabranio da stupi brak. Međutim, muž kada je stupio brak, kao muž, znači, moji propis. Međutim, mahram su osobe, znači, i zato kaže muž ili mahram. Jelorijed? Dobro. Ko, su, ko je mahram? Znači, dobro, pravilo, znači, šta je, koje je pravilo? Kada ne ne mahram? Znači, mahram je ona osoba koju žena ne može, znači, o, muška osoba koju koja nikada ne može da oženi tu ženu. Koja nikada ne može da tu ženu kako u tom stanju? Zato je ta žena u iddetu. Zato što čovjek ko ženi njenu sestru ili šta. Dakle znači, da ta, ta zabrana bude trajna, trajna. trajna. Ne da bude šta? Privremena. Dakle znači, vi osobe koji ne mogu da stupe u brak trajnom zabranom, oni su šta? No. Oni su mahram. Jelovi dobro. E sad, znači ko su ko su mahram? Otac. Znači, je li on želi mahram? Jesi. Znači, dalje? Sin. Isto da kažemo otaci, gore što izlazi. Ulaz na lož. Znači, djet i tako dalje. Dobro. Sin. Sin od sina, unuk i tako dalje. Aminja. Jel' tako? Brat. Znači, djeca od braće. Jesu djeca od braće mahrami? Znači, to su sve To su mahrami, dobro. Znači, svi oni koji su zabranio da stupe u brat po kojoj, Po krvi? Sujoj, mahram. Dobro, po mnijeku? Znači, je li mahram po mnijeku? Nisam. Znači, ti si sad, na primjer, ti, ti, paću. Ti je kod žene. I dojesti kod žene. I znači, ona ima brata. Ili ona ima sestru? Hajde sad da vidim, bravo, miša. Znači, smiješ li, li biti mahram? tak <laughs> <laughs> <laughs> Znači žena mora na hadž na ima mana. E gledajte sado. Znači njemu pitanje samo vezano samo za za hadž. Znači žena u osnovi ne znači, da putuje šta? Ne da putuje osim sa mahremom. A čudi hadis odnosno kaže da sam čuo laho posanika alejhi salatu da kaže la yaklu wa inna mar'atin illa wa ma'aha mahram. Daka se nikako čovjek ne osamljuje sa ženom, osim da je sa njom šta? Osim da je sa njom mahram. Znači ovo je zabrana čega? Zabrana osamljivanja. Jel uredno. Zatim, daka čovjek nikako ne putuje, da žena nikako ne putuje osim da je sa njom šta? Mahram. Znači ovdje olama spomenjala i govorila, da kažemo, naše, govorila, spomenjala mnogo, koji je to put je ženi zabranjeno? Da putuje. Uglavnom, jedan broj Leme kaže da je to ono putovanje gdje je ženi zabranjeno šta? Znači, gdje je čovjeku dozvanjeno, znači svako putovanje gdje je čovjeku dozvanjeno kraćenje, znači na takvo putovanje je zabranjeno ženi da puti osim sa mahramom. Znači, to je otprilike, rekli smo sa deset kilometara kada smo govorili o, mada postoji u Leme koji kaže put bio, znači, bio kratak, bio, znači zabranjeno da puti osim sa mahramom. Dobro. Znači, u hadisu vidimo što zabranu osamljivanja i zabranu putovanja. Pa kaže, pa je došla čovjek, rekuo, Allaho poslaniče, kaže, moja žena izašla na hajj, kaže, a meni je, jasno, kaže, znači zadužen za određenu, znači bitku il borbu da i delu. Pa je poslani sallalahu alihi wa sallam rekuo, indariq fa hudja ma amr'atik. Kaže, idi, idi za ženom i budi joj mahrimi, šta znači, zajedno, zajedno obavite, zajedno obavite hajj. Dobro. Ova i delu ukazuje, da žene nije dozvolilo Dobro bi haj osim šta? Osim samahrama. Dobro, ako bi se desilo da žena obavi haџ. Dobro bi haџ šta bez mahreme? Načelju je ta haџ maližen. Nije star griješ. Načelju mali dali, ali žena, ali žena griješ. Dobro. Načelju to je, to je jedna stvar. Dobro, druga stvar. Načelju dođe žena, ima pare, ima se, hoće da obavi haџ. Međutim nema mahreme. Hoće lo tič. Neće tič. Međutim, kad budemo govorili, znači obavezna je da znači, oporuči, znači da za nju obavijađu, o, o tome ćemo govoriti. Međutim, ako žena, znači ovo je poeta, ako žena ima pare, međutim, ima, nema mahrama, je li obavezna da ona ode? Ni. Nije obavezna da ona ode. Znači nije obavezna, nije obavezna da ona, da ona ode. Po pitanju već stvari znači, putovanje žene, znači ljudi da sa to nema da računaju tu. Znači je žena ide bez, e, međutim ono što je čudno, Znači u nekim arapskim zemljama se dešava, znači žena kad krene na hađ, ako nije udata, uda se zaliko kod hađa, znači ono ha, da budu samo u braku, i kad se vrata ovaj razvednik, ako nije udata. I tako je sedem sločaju, ako ženi u ženu, se ona rekla na zemlji, kaže nećete razvestiti. Znači to je su stvari neznanje, džehl, djelorijedno. Znači ljudi su namarni kada je u pitanju vas. Dobro. Sada se postavlja jedno pitanje, da kažemo stvar koja je da li žena može da izađe znači, na hađ sa grupom žena ili sa grupom u kojima je muškaraca i žena. dači da znate, znači zato što čovjek znači, kada su pitanju stvari znači, razira ženja, znači mora da poštiva, znači, da kažemo svako mišljenje, koliko god da odebere, da je neko mišljenje ispravo. Međutim, veliki broj ulame, da rekajmo džumhur, dozvoljava, znači da žena može da izađe u znači skupini žena. Kažu povedilimi žena. I to je mišljenje, to je mišljenje koga? Mišljenje mama Marika, mišljenje mame Šafije, čak i mama Ahmeda u rivajatu. Prenosi se so od dosta selefān kao što se prenosi od Ibn Sirina, prenosi se so od Al-Zaya i tako dalje. Mada Načuno koji su mršcini najstroži po ovom pitanju, smemo ko. Znači, kod anefija, nema. Znači, ne, perf. A što kad nef nema? A čedemur nema. Nikakva grupa žena, starija žena, mlađa žena, žene povirleve i ne povirleve, ha, nema kako se kaže, mahnema ne može, ne može da ide. Po gradnom. E, načuno što je, znači da znate da po ovom pitanju posto i, znači da šta? Znači da postojni koji kažu da može da izađe sa grupom žena, međutim ono mišljenje koji je ispravnije, znači na osnovu hadisa, Naci jeste, znači da to da to nije dozvoljeno. Kako lama kaže, znači oni koji koji govore o ispravnosti u mišljenju, jeste zato što je Allah u pisanij kare i selatu samo čovjek ko idi. Znači nije ako je išao u grupi žena, nije išao, otišao u grupi žena, nego sam mi optimo što je saznalo da ona otišao rekum entalok. Fahajjama ma maratik, idi, i ubbi hajj, idi ubbi hajj sa svojom, idi ubbi hajj sa svojim, sa svojim ženom. Svjedeci na hadis koji se rekao hadis subme prenosi se od njega radijallahu anhu da je... Opet ibn Abbas, i veći su ibn Abbas. Sallallahu alaihi sallam čuo nekog čovjeka da kaže odazi se za šubrumu. Pa je upitao koje šubrume. Čovjek je rekao moj brat ili moje rođak. Pitao je jesi li obavio hač za sebe. Rekao je ne. Apostlanik sallallahu alaihi sallam je rekao obavi hač za sebe, a potom obavi hač za šubrumu. Prenosi Ebu Dawud ibn Mađe sa hihom gdje je ocijenio Ibn Hibban, ali je prioretno mišljenje kod Ahmeda da je Dob. malo smo šta hadise, znači ona je hadise gdje se kaže da je došla žena, u oba slučaja je došla žena u jednom slučaju je rekla obaviza hađa je zatekla mog oca koji je bio starec, u drugom je došla i rekla moja majka se zavitovala, je zavitovala i umrla, a nije obavila, nije obavila hađa. Pa je poslanika arehi sanatva sramu oba dva slučaja je da se obavi, obavi hađ za one za koji su, su bili upitan. Dobro. U tim hadisma nije došlo u tim hadisima nije došlo, da je poslanih sallallahu aleyhi wa sallam pito da li je šta? Znači da li je taj koji je obavio hađu, prethodno obavio hađu, ni? Ovu tost da tako kažem, su uzeli to za dokaz uzeli hanefije i rekli su da li je uslov da onaj ko je obavio da je prethodno obavio, da je prethodno obavio hađu. Međutim, rekli smo da je mišljenje koje ispravno, a to je mišljenje imama Šafija Ahmeda, Da je uslov da onaj koji obavlja hađ za nekoga, da je šta? Da je obavio, da je već obavio hađ. Ko je dokaz toga? Dokaz toga je šta? Ovaj hadis. Ovaj hadis, znači ono hadise kaže šta? Hadis je znači došlo u sunamu Abu Dawud ibn Mađi. Znači došlo je da je postanik, a.s.a. čuo čovjeka da kaže odazivance za šubrum. Znači čovjek kad obavlja hađ za drugog, znači kada ulazi u igrame, Reč je na bijke za tog i za toga, za koga obavlja oba beda luka. Znači kao što ćemo to pojasniti. Ovdje je posljednik čuo čovjeka da kaže na bijka šubrume. Odazljiv on se za šubrume. Šubrume je šta? Ima čovjeka. Pa je posljednik alihi sallatu sallam rekao meni šubrume. Ko je šubrume? Pa je rekao to je ahun av karibun To mi je brat ili rađak. Dobro, znači iz se uzima dokaz da ako neko obavi hać za nekoga, da je to ispravno pomakare pa bio bližnji ili ne bi bio bližnji znači dođeš sa ti i hoćeš da obavi hađ za nekoga znači znaš na primjer da je bio neki u komšiluku stari djedo hajirli ti volio si ga želiš bi obaviš hađ za njega možeš obaviti hađ za njega možeš obaviti hađ za njega pa mak kada mu nisi znači da se mu bliži ili dali rođak ili da mu nisi nikako da mu nisi nikako rođak dobro međutim od je poslanih ajare se nam rekao hađ za tanafsik da se obavi hađ za sebe pa ova što mi rekao ne Pa mi je poslanih, a.s.v. rekao i putio, obavi hađ za sebe, pa onda obavi hađ za koga? Onda obavi hađ za šubrumu. Gdje je sporno? Gdje je ovdje stvar, da kažemo koje je sporno? Sporno je ovdje zato što se ovdje učenjanci razišli da dali znači da ovaj događaj, da li je ovdje bio poslanih, a.s.v. taj koji je bio, tako da kažemo, jedna strana razgovora, ili je to bio Ibn Abbas? ili je to bio ko Ibn Abbas. je Da li je poslalnik, ali to se nam rekao čovjeku, huh? je sloba je hned niz, znači ne bi bilo šta? tako bi bilo razilaze, da tako kaže. Mađutim ovdje se razilaze, pa kažu koji ovdje bio sugovornik ovom čo, čovjeku. Da je bio Ibn Abbas ili je bio poslalnik. Pa jedan broj učenjaka hadisa, znači pa s toga nima veze sa fiklom, jedan broj učenjaka hadisa, među kojima su bil imam, ko Imam Ahmed takođe imam tahabi takođe ibn al munzir kazu odi bi usgovorniku ibn abas znači imam ahmed imam tahabi imam ibn al munzir znači hadis eksperti kazu ovaj hadis je mankuf i odi sugovorniku ibn abas znači veliki broj ulema inshallah da to ispravni znači kao ibn ibn hibban ودبرو تكوجر توشيح بن باز رحمة الله عليه يسل داوده سقوه نكبيه فسانيك صلى الله. صل الله عليه داوده سقوه نكبيه فسانيك صلى الله عليه عليه وسلم يوني وشتوكاجم مدعيس برعامل يسل داوده بيه ناچه دواها حديث مرفوع مجود تهم إذا ناچه إذا اوده بيه سقوه نكبيه ابن عباس Naci, kao što smo spominali u černati mezeba s haba i onda gdje se habi nisu razišli također, znači također može da bude, također može da bude dokaz. Međutim ono što smo rekli, znači anefi su spojeni između video, kad rekne smo ovaj hađista, a ha, kim međutim ipak ćemo buzeti obzir i rečemo da je mekruh, znači da se to učini, međutim ako bi se obavio hadž, hadž bi bio šta? Hadž bi bio validan. I osjećena hadis prije hadisa o, o mikatima, a to je obaveznosti hadža jednom jednom životu. Prenose se od njega radijallahu anhu da je rekao Allahu psalih sallallahu alaihi wasalam nam je držao hudbu i rekao Doista vam je Allah propisao hađ pa je ustao el akra ibn Hadis i pitao jel svake godine Allahu psalih rekao je da sam rekao da jeste bilo bi obavezno hađ je jedan put a što više bude od toga dobrovoljno je Prenose peterica osim tirmizije Oslo vam je kod muslima u hadisu Ebu Hureyre No govorim hadis, znači hadis Ibn Abbasa da kodija poslanih sallallahu alejhi ve dže rekne Allah je napisao عليكم الحج, Allah vam propisao hadž, pa oso čovjek ko je najakranje habi, se reklo da li svake Što znači da hač isto kao šta i drugi ibadeti, znači može biti šta? Znači ono što je farz i ono što je na fila. Znači imaš tam namaz koji je šta farz i ono što je, što je na fila. Imaš post što je farz i ono što je šta? Na fila. Imaš zakat, znači što je farz, sadaka je šta na fila. Isto tako imaš hač. Obavezani čovjek dobavio hač jednom u životu, a mimo toga da svake godine ide na hač, znači to je, znači to je velika, velika stvar. Odešemo i samo uz pomene mišljenja nusar što učinjanci izvače kao pouku iz ovog hadisa. A to je da kanzu dovaj hadisu ukazuje da an amr la yaqtadi at-tikrar. A je naše što vezano za usul fiq. I kad smo čujemo govorili o dilema hadisa ahkan i hadis mako govori za propse. Da ćemo rekli smo da ono što je korisno je dilema zato što do sa puta dođe neka pouka ili poruka iz hadisa koji nije vezan isključivo za taj propse. Pa se kaže da je hadis ukaziva na jednu pravolu usuli fikhu koje glasi anna l-amr lai uktadit takrar da naredba na povlači ili ne ukaziva na ponavljanje znači kada se naredi nešto jel u redu da je to naredba, znači kad se naredi nešto u Kur'anu i Sunnatu da se obavi znači to znači da se samo jedan put primer toga je hađ Allah Jelala Šanu kaže walillah hi al nasi hađu al bayti Ljudi s'obavezni, Allah radi da obaveh da obaveh haj. Jel'o to ajet? Yes. Koliko puta čovjek obaveh da obaveh haj? Jedna. Dobro. Allah djelala šanom kaže, je obavljajte namazi dajte zakat. Koliko smo puta obaveh da na primer, namaz. Jedna. Dobro. Znači je o 5 puta ujedan danu, hadin. Mežutim, svaki dan, kak to sadam. Ako bi rekla, u الامر لا يقتضي التكرار هتشيبوس الله جروشانو كاجي اهل الدينامو كتب عليكم س ما هو شيء اسهل بربيس او فينس على الناس حج البيت يودي صبحا واثنين ودوبه ب يودي Allah djeluh sanu ja, eyyuhel levin, aminu kutiba aleikumussiyam. Ovjernis propisana se post, kao što je propisana. Koliko čovjek Ramazana treba da posti svaki godin? Ha, kako to sad? Kto zna pojasn? Hadis tomoča. Ha? Hadis tomoča. Koji je Hadis? Ha, Hadis tomoča, što smo spomenuli. I praksa psanika, ali sam razum za Ramazan. Dobro, ali sad, evo sad post, post. Ačela došanu kaže vremenske dreje. osnovi osnovu, brate pa. Znaci naredba kada kaže kako jedan put. Osim ako se ponovi i ili asbab uzroci te naredbe. Ja bređ. Znaci šta? Uzo je naredbe postaje šta? Sebab. Znaci šta je sebab? da da posti so, ha, posti. nah. na no, post. no. da postiš Ramazan. Dolazak mesec Ramazan. Načeramo Ramzan do djep, atiga post. Do dj na Ramzan opet djep, do dj na Ramzan. To nije u slučaju haccja. Nač hacc, hacc je na reječ. I oboje čuje jedan put. Međutim, kad Allah dželalu naređuje post, šta kaže? Fa men shahida minkum ushur felyusukum. Ko gase desi Ko, ko doživi Ramzan ga posti. Isto tako Allah džšano kada naređuje po kada naređuje namaz šta kaže Eqimi salate riduluk šemsi znači obavi namaz ha pojevo sunca znači sunce je uzrok čega znači šta uzrok naradbe namaza polože sunca znači kad tanja seba kad ćeš tkanje sljedeći namaz kad sunce dođe polože kad sunce dođe polože jel'e znači kad ćeš Kad sunce dođe u položaj. Nači uzrok obaveznosti, uzrok obaveznosti namaza je šta? Položaj sunce. Dobro, uzrok obaveznosti Ramazana je šta? Dolaze Ramazana, to jeste položaj mjeseca. Nači namaz je vezan zašto, za? Ibadet namaz je vezan za sunce. Ibadet postaje vezan za što? I zato vidite ovdje, znači ovo sam spomenuo između ostalih vidite. Znači danas dođu ljudi koji vazije, znači ne znam kako, da im srlans minuje pusti. I kaže, ovi koji gledaju pojavu mlađaka u Saudijskoj Arabiji, kaže, preče bi bilo da gledaju kada je vakat, kaže, mogli bi da gledaju kada nastupa vakat u Mekki, pa da klanju vakat, znači da klanjuje seba kada je seba u Mekki. što to nije tako. Znači, kako odgovorit na to? Znači, uzrok Ramazana je šta mjesec, mjesec se pojave, ha? Naci, pojavi se kao sunce. A naredba naredba namaza je zašto vezano za? Naci, kako je vezano? Ja Naci, kad se meni pojavi sunce, ja tada tada klanjam. Mjesec je drugačije. Naci, pojavi se mjesec isto kao pojavi sunce. I zato poslanik Ali, Salatusan kaže kad ga vidi, onda post. I ode do kuće, post i razilazi Da li, znači to se odnosi kada ga vidi, da li da na jednom mjestu islamskom si obavezuje sve ili samo mjesto ima svoje, sva igleta? Međutim, oba dva ta mišljenja ukazuju opet našto da je vezan ovaj ibadet za, za? Znači da je vezan za zagledanje za i vidjenje. Da je to u stvari obavezan. Jer vratite paželjno, znači danas ljudi kada govore o astronomskom proračunu. Znači brkaju tu, da tražemo ljudi stvari. Neću, nalazim sad u govor učenjaka, nego govorim ljudi koji to komentarišu. Znači, Allah je vezo ovaj ibadet za sebeb. Znači taj sebeb sebe ili povod ili uzrok Ramazana je šta? Viđenje mlađaka. Ne njegov izlazak. Može se desiti da, da je on izašao, međutim, je si da postiš? Nisi ako ga nisi vidi. Šta je dokazno me? Dokazno me je da poslani Kalisa, ne znači vam kaže šta? Ako ga vidite, postite. Ako bude oblačno, upotpunite. Znači, može se desiti da je on izašao. Ili znači ako je oblačno da mi mjesec nije izašao? Ne znači. Međutim, uzrok nastanka šta toga je vigeni je Lore znači može se nesti da je taj da da da da je taj mlađak. znači desiš. međutim bla blok ne može da radi međutim nije to uzrok nije, nije to sebeb to سبب sebe обаvezno stop nego je uzrok znači i سبب početka tog ibadeta da ga ljudi vide ili da upotpune ili da upotpune znači to je namesana koja se izlazi iz ugao znači samo sam znači spomeno vak ukret sledeću pogleda babalmovakit poglavlje o mikatima znači šta znači mikati Znači ne može, znači kad se obavlja, kad se dolazi u Meku, znači postoje određena mjesta, znači postoji granica, koju ne smiješ prijeći osim kako? Osim Hrana. E, dobro. I e sad jedno pitanje od jučer. Jučer smo rekli, znači prvi hadis je bio, da poslanik sallallahu sallam kaže Umra da umre je kefaret, zašto? Znači je kefaret onoga što između njih. Naci, kad čuje ko bavi umru, inshallah da mu soprosti grijes koji su bili, ili je umre i umre, šta? I umre i Dobro, rekli smo tu ostvarije koje smo spomenuli. Šta smo spomenuli? Kako se nazivaš? Onda. Onda. Šta smo spomenuli vezan, smo vezan Da se ne desi Dobro, šta smo je rekli? Bezan um, za ponavljanje umre. Da su dozvolili ponavljanje, umrio se um... Dobro se maliki. Naci, to međutim to smali ponavljanje umre u godini Znači, kod je mama Maleka je pokuđen da se obavi u jednoj godinu umra više od jedan put. Znači, dva puta kod nje pokuđen. Međutim, mi sad pitanje. Sad čovjek dođe na haču. Znači, u kažem se prilika dođe na haču, čovjek došao na haču. I čovjek obavi haču. Završio, skinuo se, sve završio. Skinuo je rame. Ostalo mu još da bude omeki dva, tri dana. Čovjek kaže, odo sad obaviti, pet umri. Obavit umru pa ču tamo, dokle treba da izrači do teda ima, opet pa ču pe tumru, pa ču pe tumru, pa ču jednu, pa dvije, pa tri, pet, kaže da li je to propisan u čoliku da radio? O odi kod u lame posli razirajte. Znači, kaže, znači, ispomni velk je bro u lame, ono što ispomeno brad Keno, da nije čoliku propisan, jer se ne prenosi da je postanijik sallallahu malihu sallam, se prenosi, znači, kad je obavljio hač, da bi izlazili, znači, čovjeka koba je dozvrnila. Međutim, je li pohval? Je li pohva. pohval? Znači, jedan broj romej kaže nije pohval. Međutim, veliki brojom im kaže nema zamika. Kada to rade. Između ostalo ima tu hadis, znači, dokaze. Dijelo Aisha. Aje. Aisha je priliku koba nehađa, odšla do Terima i vratila Je obavila ombra. imala je uzrok u toga? Da, kažu da imala, kao se kaže, da imala uzrok. Dosta u ljeme općen tost ovih tekstova. Od umre do umre je brisan Kažu, nema zavrke. To što neko nije činio nije dokaz. Međutim, spomnji Ibn Hayyim u zadolju Ma'a, da se ne prenosi da se shabi to Međutim, gdje je sad, jedno da kažem, pitane. Znači, dođe je sad čovjek na hađelu umru, možemo mu je to godišnja, godišnja prilika. Hoće čovjek da je baditi. Šta da radi? Hoće li ponavljati umru? Može li da ponavljati umru? Nema lata. lata, lata, lata, lata, lata, lata. أنا انا سلفي على الكتاب والسنه وعلى منهج السلف الصالح